Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Buya-buya yang saya hormati dan saya muliakan. Mohon maaf sebelumnya, yang ingin saya tanyakan yang dimaksud dengan melakukan ibadah dengan awan nafsu itu seperti apa? Apakah jika ada seseorang yang melakukan amaliah ibadah akan tetapi dia mempunyai target atau menargetkan dari amaliah tersebut seperti contoh dia melakukan e, membaca Quran dia harus imajus. Apakah hal tersebut berkaitan dengan hawa nafsu itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ada subhanallah, hawa nafsu selalu mengajak kepada keburukan hawa nafsu amma rahmissu kadang keburukan itu dibungkus dengan kebaikan sebab mengerti kalau keburukan langsung dan hawa nafsu ini memang kerjasama dengan iblis syaitan jadi ada penggoda yang mengganggu kita dari luar dan dari dalam yang dari luar adalah iblis dan syaitan dan iblis dan setan membisikkan di dalam diri kita, komunikasi langsung dengan radar pribadinya yang ada di diri kita, yaitu namanya hawa nafsu, segitu koling-kolingan. Dan yang namanya hawa nafsu lebih dahsyat daripada iblis, sampai dikatakan akhbat min sab'ina syaitana, lebih dahsyat dari 70 syaitan. Dan memang begitulah kalau sudah namanya penjahat di dalam rumah sendiri itu lebih membahayakan daripada penjahat yang dari luar dari luar ketahuan kapan dia masuk. Tapi kalau sudah penjahat di dalam diri kita sendiri, dalam rumah sendiri tahu kapan kita tidur, kapan kita bangun, di mana barangnya dan seterusnya. Hawa nafsu kita tahu diri kita ini tahu selah-selah kapan dia harus masuk nih. Makanya hawa nafsu. Makanya sebaik-baik kebaikan melawan hawa nafsu. Kalau sudah melawan hawa nafsu nanti akan ketemu. Sehingga kalau sudah hawa nafsunya diluluhkan, dia tidak akan berbuat kecuali bimbingan syariat bukan bimbingan hawa nafsunya dan ingat bahawa hawa nafsu dibisik oleh syaitan untuk membimbing orang dalam kebaikan tapi bukan tujuannya kepada kebaikan tujuannya adalah untuk menghindar, menghindari kebaikan menjauhi kebaikan tujuannya adalah seolah-olah menuju kebaikan tapi untuk meninggalkan kebaikan seolah dibawa oleh hawa nafsu kepada kebaikan tapi ternyata meninggalkan kebaikan contoh saja dulu sebelum masalah target kalau target adalah dihimbau kita kalau dalam melakukan kebaikan anda harus ada target dan target itu sendiri memerangi hawa nafsu kalau orang faham, Malas, hawa nafsu ngajak malas. oh baca salawat paling ya salawat sehari cuma seribu oh hawa nafsu, eh hawa nafsu ya, hawa nafsu ini baru memerangi hawa nafsu target memerangi hawa nafsu ada memang ada target hawa nafsu target memerangi nafsu begini, anda seorang yang paling pelit contoh, semoga ini dermawan semuanya paling pelit itu paling senang dengan duitnya ya, ya kalau menemukan yang, waduh saya kok salawat kepada Nabi kok susah banget dalam sehari kalau saya enggak bisa membaca 2000 saya bayar 5 juta Wah ini baru merangi hawa nafsu saya paling senang duit ya? oh, God, dia Oh mikir dia lima ribu setiap hari salawatan soli Allah Muhammad ya merangi hawa nafsu karena urusannya duit nanti jadi memerangi hawa nafsu adalah apa yang paling kita suka itulah kita perangi saat itu urusan dunia yang ada-ada hubungannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala ada contoh lagi orang berbuat baik dengan hawa nafsu ada Ini kalau tadi adalah memerangi target tapi yang nyuruh setan hawa nafsu contohnya targetku sehari harus selesai hatam lima juz al-quran tapi dia sebenarnya dia tahu banyak hal yang harus diselesaikan di situ. mulai dari dia kerja di kantornya ya kantor kemudian di rumah dia harus bantu istrinya dan sebagainya setan ngajari ini Romadhon kata saya hawa nafsi ngomong ini Romadhon tidak ada bulan lagi selain ini inti harus bisa menghattamkan Quran lima kali akhirnya apa Wah betul target saya harus hatam lima kali atau empat kali 10 hari hatam Wah, setiap hari baca Quran luar biasa Akhirnya pak, setan sama hawa nafsu sekongkol. Gimana caranya? Harus baca terus kalau tidak baca terus tidak khatam keutamaan bulan Ramadhan. Eh setan yang ngomongin keutamaan sama hawa nafsunya. Hawa nafsu, hawa nafsunya ingat dalil-dalil keutamaan Ramadhan. Baca Quran Ramadhan dan sebagainya. Akhirnya pak di kantor soalnya kerja baca Quran. Ini, ini, ini, ini, Hmm, iblis neng tuh, tuh Ya, melakukan kebaikan ternyata melanggar Allah Subhanahu Wa Taala. Masih kerja sampai ada orang antri urusan kerjaannya, entar bu, satu jus lagi haram ya tugas bekerja kerjamu itulah ibadahmu bukan baca Al-Quran, membaca Al-Quran ya. Al hewan nafsu nih oh dengar, wah oh, ada malam itikaf dengan bu Yahya semangat nih dengar saya ada itikaf, masya Allah ibunya di rumah, minta ditemani aku takut di rumah aku Takut ibu nanti punya pengen ke mana, kamar mandi dan... Mbak, ini Lailatul Qadar, Mbak. Hawa nafsu. Dua tak di rumah dengan ibumu, beres nanti. Ekti di, di rumah dengan ibumu. istri mungkin. Dia harus ibu, seorang istri. Ya mungkin dia adalah sakit dan sebagainya. Takut ditinggal oleh seorang suami. Maka haram anda pergi ke masjid sekalipun. Ini Hawa nafsu di situ. Jadi, makanya, bagaimana agar ibadah kita bukan dibarengi dengan Hawa nafsu, urusannya dengan syariat kemudian nanti tahu prioritas prioritas mana yang paling wajib dan mana yang wajib mana yang uh, tingkat wajib kan berbeda-beda wajib berat, wajib sunnah berat, sunnah biasa makanya kalau ada orang melakukan sholat sunnah banyak tapi tidak pakai kobliya bakdiyah ini hawa nafsu juga dahulukan bakdiyah yang pahalanya gede sebelum sholat sunnah tasbih sekalipun sholat tasbih wakil tasbihan nah, maaf ah, tasbih ini anda sampai ada majelis sholat tasbih enggak badiah isyan ini mana ini ini masuk hawa nafsu jadi hawa nafsu ini adalah pertentangan dengan cara syariat makanya bagaimana agar kita dalam berbuat balik, tidak dengan hawa nafsu bimbingan syariat akal yang dibimbing oleh syariat ada orang sedekah hawa nafsu ada orang ada orang pinjam-pinjam terus nih. Ini Bu, sudah buat ibu aja deh. Enggak usah, enggak usah pinjam ya. Sudah deh, usah pinjam. Apa namanya? Eh, sudah begitu pinjam lagi besok kapok tuh. Hmm. Maksudnya biar enggak pinjam lagi, marah emosi. Sudah kalau mengasih enggak sih? Kalau menolak-nolak dengan kalimat baik tapi bukan dengan emosi. Habis gimana sih? Kalau tidak begitu kan pinjam lagi, pinjam lagi. ada orang pinjam mungkin butuh. Enggak, enggak butuh dia bohong. Tinggal kamu ngomong, saya tidak bisa memberikan pertolongan. Enggak usah marah-marah begitu ada orang mudah-mudahan oh sholat ke masjid Maram. oh ini orang di luar enggak, enggak benar semuanya enggak mau sholat ke masjid oh, semangat benar tentang petenteng ke masjid itu dengan iblis dia dengan hawa nafsunya eh tidak begitu jadi hawa nafsu luar biasa banyak ada pun orang membuat target bisa saja target itu susu merangi hawa nafsu asalkan tidak melanggar Allah target eh. orang kerjanya harus nyari nafaka anak istrinya eh ikut ceramah, ikut dakwah, ikut mana keliling atau itikah di masjid tadi sementara keluarganya harus kasih nafakah haram itu hawa nafsu dan banyak contohnya dan tidak bisa dipastikan itu hawa nafsu tapi kita yang merekar ke hati kita dan makanya bapak ibu datang ke sini hawa nafsu atau tidak kan Ini makanya kalau sudah ditata hati lalu dicermati biasa dilawan hawa nafsu maka nanti apa yang kita lakukan insyaAllah bukan di, di, mengikuti hawa nafsu ya sama tadi itu bayar zakat tidak bisa tapi sedekah senang sedekahnya hawa nafsu sedekah dulu dong pahalanya zakat dulu dong oh zakat lebih gede pahalanya jadi anda mempunyai target menyelesaikan tidak bahkan itu bisa merangi hawa nafsu mungkin kita menemukan kita tahu lho kata dari diri kita masing-masing mungkin kita adalah orang pemalas Masya Allah solat malam kok susah banget padahal tidur sore enggak ada mungkin saya harus sampai nanti saya enggak tidak bangun malam sehap kampung tak kasih makan tapi kalau orang kaya enteng ya jadi yang paling berat baginya itu apa gitu lho sehingga ada suatu ketika ada orang datang kepada Nabi amal apa yang paling baik Ya Rasulullah amal apa yang paling baik ya Rasulullah Nabi menjawab birul walidan berbakti kepada orang tua ada orang lagi datang dalam waktu yang berbeda ya Rasulullah amal apa yang paling baik ini tidak mendengar yang kemarin itu orang lain berbeda Nabi menjawab sedekah yang duduk dengan Nabi ini bingung kemarin Nabi ditanya amal apa yang paling baik kemarin jawab berbakti ke orang tua hari kedua ada orang datang amal apa yang paling baik dijawab sedekah beberapa hari kemudian datang lagi ada orang datang, ya Rasulullah, amal apa yang paling baik? jihad di jalan Allah, Duh. ya Rasul kok beda-beda nih gimana? pertanyaannya sama, oh ini, yang pertama itu orang sedikit kasar, dia ahli ibadah, tapi kasar sama bapak ibunya, maka dia tanya amal apa yang paling baik? berbakti ke orang tua, yang kedua ini adalah orang super kikir, ya paling belit-belit, sumbangan saja 10 ribu itu masih dipilih, duit yang jelek ini orang kikir, maksudnya, ini adalah orang kikir maka, amal baik, paling baik bagimu adalah sedekah nah ini, yang ma'wan nafsunya, yang ketiga adalah, setiap ada suara seruan, perang pasti dia sembunyi tanya kepada Nabi, paling bagus ibadah bagimu adalah nah ini, apa? berjihad jalan, jadi banyak macam-macam ibu di sini mungkin ada, amal baik apa bagi ibu-ibu senyum sama, sama suami sebab ada yang kalau ketemu suami, gini itu Baran belum beli baju. Sudah dibelikan kemarin kurang. Kang lain beli tiga nih, adik-adik beli tiga saya beli satu tok. Nah, bari-bareng bagus bagi Ibu senyum. Apalagi Bapak-bapak. Ada bapak-bapak. <laughs> Sahabat Pak Ita Pak. Saya aman insyaallah. <laughs> Jadi ada yang bapak-bapak ya itu. Ada Amal baik bagi bapak-bapak dan anak seperti itu. Menyapa istri. Menghargai. Terima kasih kepada istri. Minta maaf. Macam-macam. Dan sombong sama istri. Minta maaf. Ini ada. Jadi ternyata hawa nafsu itu yang harus dilawan. Dan semua tahu sebetulnya. Yang paling berat kita lakukan dari kebaikan itulah ada hawa hawa nafsu lawan saja hmm. nah itulah nanti ketemu sudah jangan mikir seperti apa sih ibadah hawa nafsu bahawanya kalau ada ibadah ibadah yang bagimu adalah erat, ini yang harus aku lawan dan tentunya dengan cara apa? semua ibadah yang tidak melanggar syariat itu tidak bertanggungan dengan hawa nafsu insyaAllah